וימח את כל היקום אשר על פני האדמה, מאדם עד בהמה, עד רמס ועד עוף השמיים, וימחו מן הארץ, וישאר אך נוח ואשר איתו בתיבה. ויגברו המים על הארץ חמישים ומאות יום.